Moartea atinge cu tristețe și pe cei mai tari. Am auzit un lucru ciudat și înspăimântător: o fire materială mai tare ca piatra, de o potrivă de rezistentă ca diamantul, care nu e înmuiată nici de foc, nici de fier, se face ca ceara când e amestecată cu grafitul. Și o cred aceasta, căci. O mică picătură de apă face într-un timp lung o adâncitură în pia tare. De fapt, nici una din cele în viață nu rămâne neschimbată. Nimeni să nu creadă că mă amăgește cu cele de acum. Vai celui ce vede fugitive ale vieții ca lucruri ce pot ține și se desfată cu ele. El va suferi ceea ce sufăr și eu nenorocitul. Noaptea m-a despărțit de cel mai dulce frate, tăind lumina netăiată a iubirii. Amin.